El passat dimarts, l'actual alcalde de Tiana en funcions, Emili Muñoz, va anunciar que renuncia a l'acte de regidor per la propera legislatura. El que ha estat durant 12 anys al capdavant de gent pel progrés de Tiana ha decidit deixar la primera línia de la política municipal, tot i que no abandona el partit. Ho fa després que en les passades eleccions la formació ecosocialista patís una davallada de vots que va comportar la pèrdua d'un regidor. Avui volem conèixer les impressions d'Emili Muñoz de primera mà i és per això que l'hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs primer a tot, com se sent després d'haver fet pública la seva decisió? Descansat, eh? tant des del punt de vista mental com de, de responsabilitat. Eh, jo pensava ja que al llarg d'aquest mandat depèn de com estigués la composició municipal i la responsabilitat que jo hagués d'assumir doncs, trobar el moment d'una substitució, trobar el moment que igual era el cap al final del mandat si hagués continuat alcalde, no? Però, i això vaig comunicar ja en el seu moment a l'agrupació. La, i les circumstàncies que s'han donat amb el resultat electoral m'has fet veure, o, o jo m'ha semblat que el més oportú era ja començar el mandat fent renovació, eh? Eh, que hi hagi un portaveu, que és molt preparat, eh? si no l'haguéssim tingut doncs m'hauria repensat, com és el Joan Pau, que agafi tota la gestió de la nova situació política municipal de la millor manera, i la segona motiu de renovació, que en el col·lectiu doncs eh, deixar de ser un referent en què tothom se'n refia que trauràs totes les castanyes del foc i això arriba un moment que diu, bueno, ja n'hi ha prou i que totes les iniciatives passin per mi doncs no pot ser i a més a més que en el col·lectiu en aquests últims mesos a propòsit de la campanya s’ha afegit gent nova, cinc o sis persones mm, en fi, que tenen moltes ganes per tant, m'ha semblat que era el moment oportú de desresponsabilitzar-me en el bon sentit i de generar noves energies en el col·lectiu Però li ha costat molt prendre la decisió? M'ha costat perquè quan et presentes a les eleccions i tens 600s gairebé 600 vots, és un compromís del ciutadà que t'ha votat. No? I per tant, sobretot pensant en aquestes 587 persones, que dic, home, jo no els he dit que l'endemà dimitiria, no? però clar, ningú sabia tampoc quina era la situació que haurien d'assumir i quina és la millor manera de defensar el programa amb energia, amb perspectiva de futur, que aquestes 587 persones han votat. I per tant jo els hi puc dir que m'ho he pensat molt, pràcticament 10 dies, i m'ha semblat que també la millor defensa del programa que elles han votat en aquests propers 4 anys és fer aquesta renovació, en la qual jo estaré col·laborant tot el que pugui i, i, que, i que em necessiti, però que estaran en molt bones mans perquè les seves idees s'apliquin de, de la manera que siguin aquests quatre anys i que d'aquí quatre anys i tornarem a continuar defensant-les en les properes eleccions. I si diu que ja tenia pensat que en algun moment d'aquesta propera legislatura deixaria el càrrec, marxaria, no es va plantejar potser que no, no presentar-se en aquestes eleccions com a candidat? Bé, si nosaltres no haguéssim governat i no hagués tingut l'alcaldia, doncs 12 anys és el que jo, en global, en abstracte, ja tenia pensat. No? Però, clar, quan has governat, quan has tingut l'alcaldia, tot aquest esforç, tota aquesta feina feta, eh, també s'exemplifica en una persona. I jo pensava que no ha anat gens malament la gestió que hem fet, penso que no han fet gens malament des de la pròpia gestió d'alcaldia, que, per tant, valia la pena presentar aquest balanç al poble, perquè continuessin donant confiança. Fos amb mi directament, o fos com ara ho serà amb altres persones, però que serà el mateix projecte. Ah, en aquest cas, doncs, dèiem, o a la roda de premsa també va dir que, que ho deixava doncs, com a conseqüència, com ha comentat també, no?, dels resultats electorals. Suposo que és el, el factor que més ha pesat o no? Mm, és un conjunt de, de factors, però aquest és un desencadenant, certament. No? Ens hem d'amagar de, de les coses. Eh? Vull dir Quan ja tens pensat que ja n'has fet prou, eh?, i que aquest carro, doncs, l'has de deixar en la millor manera, en les millors mans possibles, llarg d'aquest mandat. Clar, quan veus, primer una certa contrarietat, que no m'amago, eh, perquè encara eh, han fet dues reunions de, de gent, i jo cada dia penso molt, li estem trobant una mica l'entrellat, perquè hem perdut 200 vots i un regidor, però costa entendre-ho, no? Costa entendre-ho perquè pensàvem, com vaig tenir aquí en aquesta emissora fa unes setmanes, que, lo lògic, vist com està el pati, eh?, de desconfiances de tothom, en la política, de situacions diverses, de les campanyes brutes que també ens fet, de lo dificultós que és explicar les coses, que quedar-nos com estem seria un objectiu raonable. Eh? Clar, no quedar-nos com estem i perdre que siga un regidor doncs és una contrarietat que, que no m'ha agradat perquè em sembla que és una mica injusta, no? des del punt de vista de l'obra feta de l'acció feta de la dedicació que han fet però a banda d'això, que això mira, se supera en 4 dies aquesta contrarietat com tantes coses a la vida és dir, aquest escenari de 4, 3, 3, 2 i 1 és un escenari més complex, eh? que s'hagi de gestionar doncs, amb, amb, amb més perspectiva de futur. Eh? I, per tant, no em veig ara en cor de posar-me a gestionar aquest nou escenari. Eh? I, I encara més, en positiu, veig que és millor que ho gestioni un altre en primera fila. Eh? Per tant, sí que ha tingut a veure, però no tant en el, en el sentit de dir «Doncs hem perdut un regidor, plego, de mala manera», no, sinó de dir «Bé, això ara és un escenari molt nou», i si haguéssim tingut més continuïtat a l'escenari que teníem ara, eh, que haguéssim pogut ser o aspirar a l'alcaldia o bé, ser determinants en el nou govern eh, doncs, doncs, doncs, bueno doncs, hauria fet l'esforç, no? Però ni aspirant a l'alcaldia i segurament no determinant el govern i segurament ni governant home, doncs em sembla que la perspectiva de futura ha de dirigir una altra Però ha participat en les negociacions que es porten desenvolupant aquesta setmana? No, no, no la, el nou grup municipal electe eh, és qui porta les, les negociacions junt amb una altra dues persones més de l'assemblea la, algunes persones noves, per tant jo participo en les dues reunions d'assemblea que han fet, ahir va ser la segona i eh, no les porto perquè ens sembla que això és lo clar, lo net i el que dóna perspectives de, de futur, no com a altres formacions que no estan fent el mateix. Ah, ha fet una mica de valoració dels resultats, encara no li ha trobat l'explicació pròpiament allò racional per la pèrdua de vots, però creu que el fet de passar aquests quatre anys ah, a l'alcaldia, i en aquest cas al govern, en general, amb regidors, ha fet que els seus votants canviessin la seva perspectiva del que era de Tiana? Un sector, sí. Perquè tenim a prop de 600 vots, en l'anterior vam tenir a prop de 800, eh? un sector sí, però un sector que fa 3 anys el teníem identificat. Jo fa 3 anys sabia que un centenar de ports els perdrien per un costat, eh? que és un sector, del un sector del món artístic i cultural que tenia expectatives amb gent al govern de que eh, l'Ajuntament seria pràcticament un mecenes dels professionals de les arts, eh? dels professionals. Eh? Eh, nosaltres hem ajudat els professionals de les arts però ni de bon tros com alguns es pensaven eh, perquè hem optat per altres coses eh? per exemple la formació, l'escola de música o la generació de, de, nous, de nous valors i, i hem hagut d'ajustar també els pressupostos per tant, aquí fa ja 3 anys després de l'Observatori de les Arts i després d'una sèrie de, de circumstàncies vam veure que un sector eh, no solament doncs, decepcionava perquè no tindrien el mecenatge que esperaven de l'Ajuntament sinó que a més a més han estat 3 anys de campanya contínua el que no esperàvem han sigut dos factors nous un, que solidaritat catalana ens afectés a nosaltres i sinó a Esquerra Republicana això és un escenari absolutament nou que poc abans de la campanya ens vam anar adonant eh? que els promotors principal no era l'Esquerra Republicana de tota la vida de Tiana sinó que era persones molt properes a gent i votants de gent. Això ens va pensar que teníem un, una opció d'una gent que municipalment està d'acord amb nosaltres, ens ho han dit, ara després de les eleccions, uh -huh. i durant la campanya, que ens haurien votat a nosaltres, que municipalment no tenen una altra opció, però que ara feien un vot simbòlic per la independència. Això ha sigut una altra fugida que no no esperàvem. No? I després pot haver-hi alguna altra fugida doncs, per les campanyes brutes que s'han fet, però el principal problema que em costa acabar d'entendre és... Com és que en l'obra feta hem pujat, perquè si no haguéssim pujat per l'obra feta, doncs encara hauria sigut pitjor la, la, la baixada. Hem pujat amb gent que ens ho ha dit explícitament no?, per l'obra feta, però que això no ha anat més enllà. I aquí és on ens sembla que hi ha hagut un problema de comunicació, d'explicació des del govern. El govern hem tingut molt pocs mitjans de comunicació per explicar-te, hem tingut mitja revista eh, i punto no hem fet programes especials perquè no teníem diners, eh, hem desactivat el segon i tercer any la presència més directa en els debats públics perquè, perquè no teníem temps físicament i la gestió dels despatxos se'ns menjava perquè hem hagut d'aturejar una situació de crisi complicadíssima. Per tant, per la via aquesta de la interacció amb el poble de la comunicació que faci que igual algunes zones del poble, que algunes zones del poble són poble dormitori, doncs no, no sàpiguen ben bé ni qui governava, o han fet el vot genèric, no?, o la confrontació FIO-PSC a Barcelona i en general a Catalunya, vull dir, per qui ens sembla que hi ha hagut una, una no captar vot nou, que per l'obra feta ens sembla que objectivament l'hauríem hagut de captar. I diu que també ha pres aquesta decisió per apostar per la renovació dins del seu partit. Cap on creu que cada de anar gent pel progrés de Tiana ha de canviar en algun sentit? A veure, gent, gent pel progrés de Tiana, tant en el, en el votant que ens sembla que ara tenim, el, el perfil sociològic del votant que tenim, de les 600 persones, com la composició de l'Assemblea, ara és molt més sòlida, més madura que fa, que fa 10 anys. Molt més, molt més. Eh, diríem que la feina de l'oposició, i encara més la feina de govern, ens ha depurat una mica de, eh, bueno, de ser un referent massa, massa i, idíl·lic, eh, o massa flower, del que hauria de ser el poble. Eh? Per tant, en aquest sentit, eh, tenim un electorat eh, molt consolidat i pensem que el podem ampliar per la línia eh, mestra que hem seguit un cop després dels sectors que tenien unes expectatives molt idíliques per part i a través nostra Per tant, un vot ecologista molt basat en la cultura, amb totes... Mol basat en, la, en, la, en una visió del poble d'integració, de, de, de vida en, en comú, de, de prioritzar-lo el públic, els serveis el, el... Aquest, aquest model ens sembla que és el que hem, de, que hem de reforçar i, òbviament, apostar pel món artístic i cultural, però um, sense, en fi, sense que ningú es confongui, no som els mecenes dels professionals que s'han de guanyar ells per el seu propi pes. No? Ah, com dèiem, 12 anys al capdavant d'aquest projecte, que és gent pel progrés de, de Tiana, mm, des del punt de vista personal, amb què es queda? Em quedo amb el, amb el que els grans eixos de l'origen de gent s'han aconseguit a Tiana. S'han aconseguit. Jo he dit de broma aquests últims mesos, de dir jo és que ja em puc morir políticament perquè és que, és que eh, no hi ha nous reptes per Tiana i tant que tenim nous reptes, però els meus personals que ens van eh, portar al 99 a eh, tirar endavant el projecte era la protecció de l'entorn natural de Tiana i l'enorme satisfacció de que el 2002, gent va endegar tota la reivindicació de la protecció de l'entorn de que va obligar aquell govern a iniciar tràmits, que es van encallar continuadament i que aquest última encallada la vam desencallar des del govern, el Joan Pau com a regidor de Rubén i Major com a alcalde, i vam aconseguir al novembre del 2007 l'aprovació la definitiva de la protecció de l'entorn de Aquesta és una satisfacció històrica des del punt de vista. I l'altre és que el segon mandat que vam entrar a l'Ajuntament Eh, la reclamació de més equipaments educatius i socials, una escola braçal partiana eh, posar ja en, en marxa la creació d'un nou edifici per l'escola de l'Anglada per crear un nou institut i una nova escola eh, reconstruir l'escorxador com a centre cívic i cultural i artístic eh, crear el casal de joves això, tot això s'ha fet aquests quatre anys, s'ha fet tot en aquests quatre anys, excepte l'Escola Brassol, que es va iniciar l'anterior mandat, que la vam acabar nosaltres i que l'hem ampliat amb un 50% de places. Bé, això em dona una enorme satisfacció i que hem sigut enormement coherents amb, la, amb el que ens havien compromès en aquests eixos claus. Altres coses, doncs, bé, no certes, o peges que es pot fer i no es fa, o t'equivoques, però aquests dos grans eixos, fi, és l'essència de gent que l'hem complert els últims anys també seran recordats per un enfrontament frontal i gairebé personal entre Ferran Vallespinós, que precisament també deixa la primera plana de la política municipal, i vostè. No sé si passaran més a, en el que, pel que fa a fer política al poble, passaran més els records positius o negatius? Eh, molt més els positius. Aquest enfrontament no ha existit des del punt de vista personal, sinó que s'ha ha inventat el Partit Socialista, especialment el senyor Vallespinós, per justificar eh, l injustificable, eh, que és governar 11 anys en minoria amb el PP eh, jo el vaig entrar aquí eh, com a candidat i vaig entrar a l'Ajuntament el 1999 mm? jo no coneixia personalment el senyor Valle Espinós i a pràcticament ningú dels regidors que es van presentar mm? eh, nosaltres vam entrar amb, amb gent que en aquell moment també havia un grup de joves important que ja, ja són de 40 anys i ja tenen altres opcions Eh, i nosaltres volíem entrar a governar eh, amb el Partit Socialista eh, ens van posar problemes de temps, de timing, esperem una mica i vam votar, jo vaig votar l'alcalde senyor Vespinal en 99 eh? per tant, ni em coneixiens de res ni teníem cap enfrontament i teníem en tot cas l'agraïment que les havíem donat l'alcaldia sense res a canvi. A partir d'aquí, eh, tota la crispació i confrontació amb nosaltres no ha tingut altre sentit, que és treure's de sobre algú que els hi pot fer ombra, algú vol dir gent com a col·lectiu, amb molta base social i mobilitzada en aquell moment pel tema d'alegria, i amb mi, que conec la política municipal i que tinc una certa visió i una certa capacitat de gestionar coses d'aquest tipus per, per, per experiències anteriors ha estat l'intent de treure's de sobre un competidor, gent, i una, una, una, una gent com, competent en, a, en la política municipal que ha fet que s'inventés que era un enfrontament personal. Nosaltres mai hem fet enfrontament personal, les actes dels plens i els escrits públics en els nostres anys d'oposició ho poden demostrar molt clarament si algun historiador objectiu i professional esclar, perquè si no és professional ja veiem el que està passant amb els historiadors no professionals de Tiana eh, podrà veure que nosaltres hem fet una posició rigorosa, alternativa durant els continguts i enormement respectuosa amb les persones i amb les institucions, cosa que no hem rebut aquests quatre anys del, de l'altra banda Però tot aquest clima polític l'ha desgastat? Home, no és cap alegria, la veritat i això no és una ciutat que discuteix en el ple, et pots dir bestieses enormes, moltes més greuixudes de les que s'han dit aquí, però després que cadascú se'n va al seu tros de ciutat i no sap en quin, en quin món s'ha produït aquesta confrontació. Tiara no és això, i per tant eh, és, ha sigut una, un patiment innecessari, que només ens l'han produït per vèncer psicològicament. L'estratègia del senyor que tu cites ha estat vèncer psicològicament, sempre al contrari, no nosaltres només. Ho va intentar en Convergència, Eh, ho ha intentat amb tothom que l'ha tingut davant no vèncer-ho per raons i arguments i vots sinó vèncer-ho per eh, trencar-los mm, psicològicament hi ha hagut un assetjament psicològic a tot opositor al senyor que governava que eh, fic que això és, una, és un sobresforç innecessari i espero que s'acabi però tinc les meves dubtes Quin paper jugarà a partir d'ara dins de pel progrés de Diana? Bé, jo estaré en l'assemblea eh, de les 20 persones habituals que ens unim i doncs estaré col·laborant d'una manera molt de en segon pla perquè quan hi ha una renovació d'aquest tip, el pitjor que pot fer és interferir-te eh. Lo pitjor que pot fer, el que està fent el Partit Socialista que amb una aparença de renovació no hi ha tal renovació jo, la nostra sorpresa majúscula és quan el dimarts passat es fa la primera reunió de diàleg amb els socialistes qui dirigeix la negociació és el senyor Ballespinós, amb la qual cosa de renovació re De moment la candidata apareix més com una tapadera que no pas com un projecte de futur i eh, ens, ens, ens esperem el pitjor, eh? perquè si està aquest senyor aquí és per imposar el seu model de, de, de 4 més 2 més PP. Eh? Ens sembla i ens temem que aquest sigui el model que aquest senyor vol imposar quan no està dirigint les operacions i el diàleg, la que representa davant del poble, que ha donat la cara, però sembla ser que només és la cara, i per tant això jo no ho faré, i en l'assemblea estaré com un mes, i ajudaré doncs, a fer escrits, a, a donar idees, però ni, ni en el grup, ni en el secretariat segurament, hi ha un secretariat de cinc o sis persones, perquè posar en marxa noves energies una bona manera és qui era l'energètic anterior estigui molt en segon pla i només intervengui quan se li demana això és el que jo faré de fet, eh, Màster Pujol aquests dies també ho deia en declaracions a, a la ràdio que, que també demanava que gent pel progrés de Tiana, més enllà que Emili Muñoz deixés a, de ser el cap visible, doncs que també canviés la manera de, de fer política o als aires dels últims temps, o sigui, el mateix que li reclama a vostè al el PSC ella també ho reclamava gent pel Gent pel progrés no ha de canviar cap manera de fer política això és un altre invent d'aquest mandat que han orquestrat a, a duo, eh? el senyor Jordi Gosc i el senyor Vallespinós, perquè Este Pujol no ha res en aquest mandat i em sembla que, que ara sembla ser que tampoc que han orquestrat de duo les maneres de fer política. La manera de fer política la nostra en la posició va ser respectuosa i excel·lent des del punt de vista del respecte. Eh? I en aquest mandat, en els plens també es pot estudiar, hem sigut respectuosos i hem aguantat Insults, marxades del ple, incompliments de la, de la normativa del ple, continuadament. Nosaltres no hem de canviar ni gota de la manera de fer política. I jo no havia de canviar ni gota de la manera de fer política. I el Joan Pau no ha de canviar ni una gota de la manera de fer política. El que sembla que és de molt poc elegant i de molt poc de futur és que el senyor Jordi Goss i la senyora Esther Pujol les seves primeres declaracions valorant el, la meva diguésim plegar de la política municipal signes les declaracions que van fer d'una poca altura política i moral que fa esparbarar en contra del senyor Gonzalo o el senyor Nolis que són correctes i que tenen el cap a puesto eh? aquest estil que ells han mantingut que l'han après dels seus antecessors i que han, han après el pitjor dels seus antecessors si no el canvien eh, serà molt complicat no solament que col·laborem que sembla que ja no hi compten, sinó que la política etiana sigui el que és aquest poble, un poble agradable, bonic, educat, i deixen ells, sí, aquesta forma brusca, agressiva d'assetjament psicològic que han fet sistemàticament el model vallès que va introduir fa 20 anys i que s'ha mantingut fins avui encara en les reunions de negociació. És a dir que en aquestes reunions de gent que han fet després dels, dels resultats electorals han fet autocrítica en diverses coses però no han fet autocrítica respecte a doncs, això eh, l'ambient polític, la manera de fer política dins dels plens que hem sentit doncs, plens molt tensos no? per exemple, en aquest sentit no creuen que no han fet res no, no, plens molts tensos, perquè s'han anat del ple, perquè el senyor Bespinot no respectava l'ordre de les paraules o els deu minuts que li donava de parlar quan tenia tres minuts, perquè tenien un públic que feia de claca eh, creant tensió, perquè eh, s'avidia contínuament cínic i pervers i no sé què en els nostres regidors de govern, perquè, a veure, eh, que citi una sola manca de respecte o una sola manca de incompliment per part meva dirigint els plans de la normativa del ple que ha sigut amplíssimament oberta i generosa, però sempre fins que en un ple vaig, vaig a suspendre el ple perquè el senyor Espinosa no parava de, de, de consumir el triple, el 4 del seu temps incomplint les normatives d'igualtat democràtica per complir les normes. Per tant, no tenim res a rectificar en les formes de fer política ni en la forma d'haver conduït el ple. Una altra cosa, que en alguna de les trifulques que, que, que, que et posen, doncs algun aixequi el to més del que toca en un moment determinat. Però no és, ni ha sigut l'estil de gent, ni ha sigut el meu estil. És un invent que, a més a més, l'han utilitzat en tota la desfiguració personal que han fet en aquests últims anys, sobretot el Partit Socialista, que a més a més ho han extès a la meva família i els meus fills, cosa que no oblidaré mai ni perdonaré a unes persones que s'hi han posat, han traspassat el sentit comú i han anat per escrits o en la box populi del, del poble atacant i ficant-se amb els meus fills, fins i tot alguns menors d'edat. Això no oblidaré mai del senyor Héctor González i del Sr. Ferran Vallespinós. Amb quin sabor de boca se'n va? De l'obra feta molt bona. I eh? insisteixo que aquest mandat jo penso que és dels bandats més intensos en gestió. Eh? Els equipaments educatius, ningú mai pensaria que es podia aconseguir tot el que s'ha aconseguit. I s'ha aconseguit bàsicament per la gestió d'aquest govern. Ningú ha regalat res, ni l'edifici 9 de l'Escola de Ningú ens ha regalat res. La, tota la política urbanística, llestimosament, encara no es veurà. Però l'acció que s'ha fet, que anirà desvetllant-se en els propers anys, ha sigut excel·lent i hem canviat els criteris urbanístics que van plantejar durant 12 anys els socialistes. Ho hem canviat. En quin sentit? Hem fet una política urbanística intervencionista des del govern, modificant tot lo modificable legalment i més encara, negociant el innegociable, forçant acords i pactes complicadíssims. I això es veuran els propers anys. La B-20... Eh, la millora del pla dels vessants eh, la millora de la mobilitat que s'ha apareixent en els propers anys eh, totes les condicionants que han sigut acceptats per, per, la, per el desenvolupament de la, de la B500 o sigui, això ha sigut una obra absolutament excel·lent que es veurà en els propers anys o la política d'habitatge social per tant el, el, el regús eh, agradable de l'obra feta és enorme Només un cert disgust perquè dir, home, pensàvem que més gent l'hauria reconegut en format de vot, però tota la distorsió que hi ha en la política avui dia, la desconfiança, el desànim i tot plegat, doncs també ha estat en la base de que hi hagi gent que no s'hagi apropat a votar. Bé, a Meli Muñoz, que li vegi molt bé, moltes gràcies per estar a Raiotiana. A vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.